ca un izvor al cărui ape nu seacă, ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte. Vei ridica din nou temeliile străbune, vei fi numit dregător de spărturi, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Nu știu dacă ai avut experiențe de genul acesta pe care le-a avut poporul Israel în viața lui. Adică să te angajezi în post și să vezi că postul n-are nicio valoare, că Dumnezeu tace, că Dumnezeu nu ia în seamă eforturile pe care tu le faci, că de fapt, nu se ține în socoteală lucrul acesta. Acesta s-a întâmplat cu poporul Israel. Poporul Israel, așa cum ne prezintă Isaia, avea intenții bune. Ei doreau să cunoască căile Domnului. Doreau să se apropie de Dumnezeu și... Dorința lor era ca Dumnezeu să lucreze în mijlocul lor. Necazul este că, cu toate că ei chiar posteau nelegiuirea, păcatul, au părăsit legea Domnului și n-ascultau de Dumnezeu și ei credeau că prin post îl pot îndupleca pe Dumnezeu. Și Dumnezeu vine și ne prezintă aici trei lucruri foarte importante pe care noi creștinii secolului XXI trebuie să înțelegem referitor la post. Pentru că dacă citim în Biblie vom vedea că postul și rugăciunea sunt niște arme de ofensivă. Sunt niște puteri care ne sunt date nouă, prin care putem mobiliza cerul și îl putem mobiliza pe Dumnezeu. Până și împărații capitulează în urma unui post ținut cu toată seriozitatea și cu toată sfințenia înaintea lui Dumnezeu. Sunt experiențe pe care Biblia ne le prezintă în această direcție. Nu mai vorbim apoi de beneficiile pe care le avem noi. Nu mai vorbim de binecuvântările pe care noi le primim în viața noastră. Și aș vrea să vedem în această dimineață aceste trei lucruri. În primul rând, cel oprește pe Dumnezeu să primească postul din mâna și din viața unui om care decide să postească. În al doilea rând, aș vrea să vedem care sunt elementele de bază în ceea ce privește un post adevărat, postul plăcut lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, Aș vrea să vedem beneficiile postului. Și cunoscând aceste lucruri, să decidem pentru viața noastră. Să decidem modul în care noi vom acționa în continuare. Nu este de ajuns să ai intenții bune. Așa cum versetele 1 și 2 ne prezintă pe poporul Israel care vroia să cunoască căile Domnului, vroia să se apropie de Dumnezeu, dar ei păcătuiau, nu respectau legea lui Dumnezeu. Ba mai mult, peste atitudinea lor de neascultare, ei încercau să îmbrace o haină sfântă, posteau. Și și-au dat seama, la un moment dat, că postul nu ajută la nimic în situația aceasta. Dacă ei au doar intenția și n-au inima să-L caute pe Dumnezeu. Dacă ei spun doar cu vorbele și viața lor este departe de Dumnezeu. Dumnezeu nu se lasă dus în eroare. Pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre, dar se uită la inima noastră. Se uită dacă ceea ce noi ne rugăm, dacă ceea ce noi exprimăm prin cuvintele noastre ca fiind dorințele noastre, sunt într-adevăr în inima noastră. Dar dacă noi păcătuim, dacă noi în continuare trăim viața noastră după plăcerea noastră, postul, S-ar putea întâmpla să nu ajute la nimic. Este un exercițiu de înfrânare, poate este o cură de slăbire, poate că este o carte de vizită pe care tu vrei să o dai oamenilor din jurul tău, să zică, mă, ăsta într-adevăr e creștin, că postește. Are momente în care vrea să se apropie de Dumnezeu. Necazul este că nu ajunge să facă lucrul acesta. Primul lucru pe care aș vrea să-l vedem, pentru că Dumnezeu la această provocare pe care i-a făcut-o poporul Israel, nu a rămas fără răspuns. Ei i-au pus întrebarea, la ce ne folosește să postim dacă tu nu vezi? Și răspunsul lui Dumnezeu este foarte clar și categoric în ceea ce privește cel oprește pe Dumnezeu să primească un post. În primul rând, vă lăsați în voia pornirilor voastre. Noi știm că în fiecare din noi există în mod genetic, datorită păcatului adamic, porniri păcătoase, pe care le mai numim și porniri firești. Când Domnul vede că tu nu te abții de la aceste porniri, nu încerci să-ți îmblânzești aceste porniri, doar lucrezi la apetitul de mâncare și spui nu-ți dau de mâncare indiferent cât o să chiorăiești tu. Te țin la respect. Dar în ceea ce privește pornirile noastre firești, noi nu avem aceeași atenție concentrată spre aceste porniri firești, porniri păcătoase. Acestea pot să fie un obstacol în a fi primit postul nostru. Apoi, asupriți pe și voștri. Vei spune, nu avem simbriași. Credeți dumneavoastră că nu aveți. Pe vremea respectivă, într-adevăr, erau robi și stăpâni. Dar și la ora actuală, noi știm că suntem implicați în proces de slujire unii altora. În ceea ce privește familia, soțul și soția, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă slujiți-vă unii altora în dragoste. Dacă soția muncește de dimineața până seara și soțul vine acasă, chiar dacă a lucrat opt ore, și se pune și citește ziarul și spune, adumi masa la televizor, vreau să servesc mâncarea. Nu cumva este o asuprire acolo? Sau, dacă... Soția se scoală mai târziu, pentru că nu e obișnuită să se scoală dimineața și pretinde ca soțul să vină să-i aducă un ceai, o cafea, să o întrețină, să o scoale de dimineața. Acestea sunt niște cazuri extreme, dar aș vrea să vă gândiți la lucruri care se petrece zilnic între noi. Pentru că noi trebuie să ne slujim unii altora în dragoste. Când avem timp, apă ăsta e lucru de femeie. Nu mă ating de el. Soția zice, ăsta e lucru de bărbat. Nu mă ating de el. Rămâi așa, nu mă interesează. Frații mei, aș vrea să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă să ne slujim unii altora și dacă este vorba de soț și soție, este foarte important ca amândoi să tragă la fel. Nu știu dacă ați fost vreodată la țară și ați avut ocazia aceasta să vedeți doi cai sau două vaci înjugate într-un juc. De multe ori se spune că relația conjugală este ca un juc care amândoi trebuie să-l ducă în egalitate, să depună același efort. Dacă unul trage mai tare decât celălalt, știți ce se întâmplă cu carul? Se duce cea sau hois. Nu merge drept. Ce ziceți de relația dintre părinți și copii? Dacă copiii așteaptă ca părinții să facă totul pentru ei și ei nu pun degetul la nimic, nu cumva copiii aceștia își exploatează părinții? Nu cumva își consideră părinții ca niște simbriași? Cine te oprește să înveți să spui farfuria, și după ce ai mâncat să speli farfuria. E frumos să-ți respecti părinții. Știi că mama a făcut mâncarea și o respecti când vede că întrebi unde-i farfuria, sau știi unde-i farfuria, spui farfurie la masă, nu aștepți să fii servit ca un don Joan. Și când mama te vede că după ce ai mâncat, îți cureți locul unde ai mâncat, îți cureți farfuria, îți o speli, o pui la loc, zice, uite ce respect îmi dă, recunoaște că a muncit făcând mâncarea și acum face și el ce poate. Frații mei, sunt atâtea lucruri în viața noastră pe care poate nu le băgăm în seamă și noi zicem, vrem să postim, și aceste lucruri minore le neglijăm. Domnul vrea ca în momentul în care venim înaintea Lui, în post și în rugăciune, și vrem să ne apropiem de El, să fim atenți la toate detaliile, la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Vă ciorovăiți și vă certați, bârfiți, criticați și sunteți nemulțumiți tot timpul. Cum arată un creștin nou-testamental care spune că astăzi postesc și îl vezi că din orice îi sare țandra. ei gata de ceartă oricând. Dacă îi spui ceva ce nu îi place, dacă l-ai călcat pe bătătură, Imediat stă-o întoarce înapoi. Noi trebuie să fim atenți de spiritul care ne călăuzește. Eu am observat când am început să postesc că atunci apăreau parcă cele mai drastice momente și era foarte greu să eviți să te cerți, era foarte greu să eviți să nu răspunzi cu aceeași monedă, era foarte greu să reziști tentațiilor pe care știți cine le aduce în viața noastră. Diavolul, Pentru că el știe că în ziua în care postești, dacă tu nu te abții de la aceste lucruri, dacă tu lași toate pornirile tale firești să se exercite în viața ta, atunci postul nu are valoare, nu are putere. Și tu te aștepți să vezi minunile lui Dumnezeu, te aștepți să vezi intervențiile lui Dumnezeu. Și diavolul reușește să-ți distragă atenția de la lucrurile și detaliile care sunt importante în fața lui Dumnezeu. Bateți răutăcios cu pumnul. Sunteți încăpăținați, mândri, nimeni nu poate să vă convingă. Eu știu, ascultă de mine. Frații mei, cred că ați prins lucrul acesta, pentru că aici se vorbește în contextul în care poporul Israel trăia și de aceea cuvintele și expresiile sunt diferite puțin față de cuvintele și expresiile și trăirile din viața noastră. Dar cred că ați înțeles în această dimineață că atunci când decidem să postim, când decidem să cunoaștem căile Domnului și să ne apropiem de Dumnezeu, este foarte important să nu lăsăm ca pornirile noastre firești, să-și facă de cap, să le punem la respect, să învățăm să ne înfrânăm în a supri pe alții, în a pretinde de la alții mai mult decât dăm. Apoi este important ca noi să nu ne certăm, să nu cădem în cursa pe care ne-o întinde cel rău. Și să stăm înaintea lui Dumnezeu și să cerem, Doamne, vreau ca la nivelul inimii mele, la nivelul minții mele, la nivelul atitudinilor mele, postul să fie evident. Și am toată convingerea că Domnul va privi spre eforturile pe care Tu le faci. Și tu te vei bucura pentru că vei ajunge la un moment dat să-ți stăpânești emoțiile și sentimentele rele. Și nu vei face ce ele îți vor spune, ci ele vor face ce tu vei decide. Aș vrea să vedem în Biblie două exemple de posturi care n-au fost primite de Dumnezeu. În 2 Samuel, în capitolul 12, versetul 16 la 20, îl găsim aici pe David, care a decis să intre într-un post înaintea Domnului și vreau să vă spun că a fost un post la început nelimitat. David, când a început postul acesta, a zis... Nu mănânc, nu beau și nu ies în public până când Domnul nu-mi rezolvă această situație. Copilul lui a căzut bolnav și el cunoștea decizia lui Dumnezeu referitor la această boală. Dar a zis, poate prin post am să-l înduplec pe Dumnezeu. Am să-l fac pe Dumnezeu să schimbe hotărârea. Era un copil care a rezultat din păcatul dintre el și Betșeba. Și Domnul i-a spus prin proroc, pentru că ai recunoscut după ce te-am descoperit, vei fi iertat. Dar ceea ce privește copilul, pentru că s-a adus hulă la adresa lui Dumnezeu și s-a zis, mă, vezi-l pe ăsta pe care Dumnezeu a spus că inima lui este după inima lui Dumnezeu. Uită ce a făcut Domnule! Și s-a adus hulă la adresa lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus lui David, copilul va muri. Dar David n-a vrut să înțeleagă lucrul acesta, n-a vrut să primească aceasta și a intrat într-un post nelimitat. După șase zile... Depost. slujnicii au venit și i-au spus, copilul a murit. David s-a ridicat, s-a barberit, a mâncat și a venit înaintea lui Dumnezeu și a zis, Doamne, am încercat, am încercat și am văzut că n-am reușit. Postul n-a avut nicio valoare, pentru că era o decizie categorică a lui Dumnezeu. Într-o altă împrejurare, în doi împărați, în unul împărați, capitolul 21, versetul 9, o găsim pe Izabela, soția lui Ahab, împăratul lui Israel, care a vrut să ia... Via lui Nabot. Un om deosebit din popor. Și ea și-a pus ochii pe via lui și a zis, i-a spus lui Ahab, bă, pe tu ești împărat, tu nu știi cum să procedezi, ia că te învăț eu pe tine. Și știți ce a făcut Izabela? A strâns pe mai mari norodului și a zis, vestiți un post. Și în timpul postului aduceți doi oameni de nimic care să-l învinuiască pe Nabot de lucruri pe care nu le-a făcut, dar care să cadă sub incidentul pedepsei cu moartea. În timpul postului. Și atunci am zis, au fost mulți în Israel care au ascultat de soția împăratului și de mai mari norodului, dar ei nu știau ce este în spatele acestui post. Ei nu știau că postul este doar o haină spirituală în care se îmbracă o minciună, o condamnare și o crimă. Frații mei, noi nu îl putem duce pe Dumnezeu, indiferent de formulele spirituale pe care le folosim. Izabela n-a putut să-l ducă pe Dumnezeu. că Dumnezeu i-a spus lui Ilie, du-te la Izabela și la Ahab și spune-i, care au lins sângele lui Nabot, vor linge sângele vostru în acela loc. Și așa s-a întâmplat. Frații mei, vreau să vă spun... Dacă vrem să ne apropiem de Dumnezeu, nu trebuie să ne apropiem de Dumnezeu doar cu gura. Nu trebuie să ne apropiem de Dumnezeu doar prin ritualuri religioase, ci trebuie să ne apropiem de Dumnezeu cu toată ființa noastră, cu toată inima noastră. Și dacă stăm înaintea Domnului cu adevărat, Domnul este Cel care primește lucrul cel mai mic pe care Tu îl faci din toată inima. Și El va răsplăti aceste lucruri fiecăruia dintre noi. Mai mult dacă stai înaintea Domnului în post și vrei să te apropii de Dumnezeu. Al doilea lucru pe care ne-l prezintă Isaia aici, de fapt îl primim din partea lui Dumnezeu, pentru că reprezintă cuvintele lui Dumnezeu, elementele postului plăcut lui Dumnezeu. Haideți să vedem cum trebuie noi să ne comportăm atunci când decidem să postim, să venim înaintea Domnului cu o zi de post? Primul lucru pe care ni se spune este desleagă lanțurile răutății. Și am încercat să văd aici ce s-ar include în această atitudine. Și mi-am dat seama că în ziua postului, noi trebuie să deslegăm neiertarea și să iertăm. Noi trebuie să deslegăm invidia și să fim niște oameni care să-i binecuvântăm pe cei din jurul nostru, nu să fim invidioși pe ei. Să deslegăm nedreptatea și să facem dreptate. Trebuie să ne uităm în viața noastră atunci când vrem să postim, să zicem, primul lucru pe care trebuie să-l facem, este cineva pe care nu l-am iertat din toată inima. Este cineva pe care sunt invidios și l-am bârfit și am vorbit și ori de câte ori invidia parcă simt la nivelul stomacului. Este cineva față de care am făcut nedreptate? Este momentul, înainte de a intra în post, să rezolvi aceste probleme, să deslegi aceste lanțuri care îi ține legați pe mulți și care face ineficient postul în viețile multora. Al doilea lucru, desnoadă legăturile robiei. Frații mei, la ora actuală nu suntem amenințați de robia fizică, socială, care era pe vremea respectivă. Dar în jurul nostru sunt atâția robi legați și înnodați cu multe noduri robia păcatului. Păcatul! îi robește pe oameni și oamenii fac ceea ce spune satan. Păcatul este cel care îi ține legați cu multe noduri pe oamenii din jurul nostru. Noi suntem chemați în ziua apostolului să privim în jurul nostru și să ne uităm la acești oameni robi din jurul nostru, să ne fie milă de ei și să mergem să-i deslegăm de această robie. Să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, dăm lumina, dăm călăuzirea, să pot să mă apropiu de omul acesta, de femeia aceasta, de tânărul acesta și să-i spun, omule, ești rob și tu poți fi liber. Dă-mi voie să te desleg. dă voie să-ți desfac nodurile cu care tu ești legat. Aș vrea să-ți arăt ce spune Biblia Cuvântului Dumnezeu. Aș vrea să-ți spun experiențele din viața mea pe care eu le-am trăit. Noduri care au fost dezlegate din viața mea și acum sunt liber. Nu-ți trebuie teologie să faci lucrul acesta. Doar dacă ai decis să te apropii de Domnul și să cunoști căile Domnului, aceasta este una din căile Domnului, să deslegi aceste legături ale robiei din viața ta și din viața oamenilor din jurul tău. Dacă Domnul, când vrei să te apropii de el, îți luminează anumite păcate care sunt încă prezente în viața ta, vin înaintea Domnului și prin mărturisire desnoadă legăturile robiei. Mărturisește înaintea Domnului, cere Domnului putere de pocăință, de apropiere de, de El, pentru că voia Lui Dumnezeu este ca tu să te ridici și să fii liber. Dă drumul celor asupriți. Sunt oameni în jurul nostru care sunt asupriți, care... Datorită blestemelor care au fost rostite peste viața lor, aceste blesteme îi asupresc. Datorită transferului generațional de la o generație la alta, nimeni n-a întrerupt acel transfer. Îi asuprește pe cei din generația noastră și va merge mai departe dacă nu vor fi eliberați acești robi. Acești asupriți ai celui rău, tu ești chemat ca și cel care ai fost eliberat, ca și cel care știi ce înseamnă să fii liber de aceste asupriți ale celui rău. Să nu fii nepăsător, să nu treci cu nepăsare pe lângă oamenii din jurul tău, să le spui de posibilitățile pe care ei le au și apoi să-i ajuți să fie liberi. Rupe orice jug, rupe puterea acestor blesteme, rupe transferul generațional, rupe puterea jurămintelor. Când fratele Otto le-a vizitat pentru prima dată, eram la Casa de Cultură și când a vorbit despre jurămintele care au fost rostite în timpul comunismului, am rămas perplex. N-am crezut că purtăm acest jug pe umerii noștri. Dar când am văzut manifestările, când am văzut cu câtă putere jugul acesta ne-a legat și câtă apăsare este peste sufletele noastre a multora. Am rămas mirat de lucrul acesta și n-am crezut că există în biserică oameni care sunt băgați în jugul acesta. Și când a simțit eliberarea și când a venit puterea lui Dumnezeu de eliberare, am putut să-L lăudăm pe Dumnezeu, să-L slăvim pe Dumnezeu. Frații mei, haideți! Haideți să rupem jugurile acestea de pe grumazul oamenilor. Apoi un alt lucru foarte important este să fii milos și altruist. Să iei exemplu de la Samariteanul milos, din pilda Samariteanului. Și să te uiți în jurul tău și dacă vezi un om flămând, să-i dai ceva de mâncare. Dacă vezi un om fără adăpost, să faci ceva pentru el. Dacă vezi pe oameni că trec prin anumite nevoi și situații, să nu treci pe lângă ei. Să te apropii și să te uiți și să vezi cu ce îi poți ajuta. Dumnezeu vrea ca mila și altruismul. Să-L reprezinte pe El în relațiile noastre interumane. Doamne, ajută-ne să putem să simțim așa cum Tu simți. Să iubim ceea ce Tu iubești, să respingem ceea ce Tu respingi, să fim categorici cu ceea ce Tu ar trebui să fii categoric. Și apoi să ne uităm în jurul nostru și să acționăm cu inima ta, plină de dragoste și de iubire. Doamne, ajută-ne la aceasta! Frații mei, ăsta este postul plăcutului Dumnezeu. Nu numai să ne gândim toată ziua la mâncare, nu, no, acum am zis că nu mănânc. Și auzi că începe chiorăitul mațelor. Eram odată, eram într-o zi de post și discutam cu cineva și în timp ce discutam, era ora mesei, a, încep, sunete stranii s-apară. Omul se uita încoace, se uita încolo, zic, domne, nu te uita nicăieri, că nu-i nimic aici, nu, nici o bombă care să dezamorsează. Îi stomacul care își cere dreptul, dar i-am spus, astăzi nu primește. Noi trebuie să înțelegem, frații mei, că așa cum Dumnezeu ne spune în pasajul acesta, dorința lui Dumnezeu nu este să ne chinuim trupul și sufletul nostru. Dorința lui Dumnezeu nu este să ne plecăm ca un pipirig și să stăm în sac și cenușă. Pentru că dacă citim în Matei, în capitolul 6, el spune să nu cumva să te arăți că ești palid, că n-ai mâncat, că n-ai putere, că abia te tragi. unge scapul capul cu un de lemn, fă să miroși bine, ia ceva, în gură, ca să nu cumva să îi pe cei cu care vorbești, că stomacul îți mai trimite și niște mirosuri neplăcute. Și pregătește-te pentru ziua aceasta să-l reprezinți pe Dumnezeu, puneți cravate, îmbracă-te în costum, că-l reprezinți pe Dumnezeu, ești chemat, nu numai să nu-i dai de mâncare. Tu ești un ambasador al lui Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Vreau să vă prezint câteva cazuri de post care au fost primite de Dumnezeu și să vedeți ce important este postul pentru noi. În 2 Cronici, în capitolul 20, versetul 3, Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a speriat de provocarea de război pe care a primit-o și când a văzut armata numeroasă care se îndreaptă către el, a venit în fața poporului și a zis, altă șansă nu avem. Haideți să intrăm într-un post înaintea lui Dumnezeu. Și au intrat într-un post înaintea Domnului și cuvântul Domnului ne spune că în momentul în care au intrat în postul acesta, Domnul le-a răspuns și le-a zis, nu vă temeți și nu vă spăimântați, că nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Vedeți ce putere are postul, din sinceritate. Mobilizează oastea cerului. Și Domnul a coborât legiunile de îngeri și le-a dat biruință. Nu voi veți lupta, ci Domnul luptă pentru voi. Ezra, capitolul 8, versetul 21. Am vestit un post de smerenie înaintea Domnului ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Și în versetul 23 spune, El ne-a ascultat. Ei veneau din robie spre Ierusalim, era un drum periculos. Veneau de acolo binecuvântați de Dumnezeu și se pregăteau de restaurarea Ierusalimului. Și ei au zis, pe drum avem nevoie de protecția lui Dumnezeu. Erau oameni care vânau caravanele acestea și luau tot ce aveau. Și ei au zis, venim înaintea Domnului cu un post ca noi, copiii noștri și tot ceea ce avem, să intre sub protecția lui Dumnezeu, armata lui Dumnezeu să ne escorteze, să ajungem în Ierusalim fără nicio pierdere. Și așa a fost. Dați-mi, sunt lucruri pe care poate noi zice, ale pot eu face treburile astea. Când copilul îți pleacă de acasă, când tu ai în față o lucrare oarecare, stai înaintea Domnului. Unește alături de rugăciunea ta apostol și vei vedea biruința lui Dumnezeu. Ieremia 36 cu Ioachim, împăratul lui Iuda, a chemat un po la post pe tot poporul ca să înțeleagă cuvântul Domnului scris în carte. Avem nevoie de post când vezi că nu înțelegi lucrarea lui Dumnezeu, când vezi că sunt confuzii în modul în care tu înțelegi lucrarea Domnului, stai înaintea Domnului, intră în post. Nemia 9 cu 1. Copiii lui Israel au ținut un post și și-au mărturisit păcatele, au citit cuvântul lui Dumnezeu și-au făcut legământ cu Dumnezeu. În urma postului, tu vezi cine ești. Domnul te luminează și tu-ți vezi anumite păcate pe care înainte nu le-ai considerat păcate. Domnul te luminează, înțelegi cuvântul lui Dumnezeu. Estera, capitolul 4, versetul 16. Estera a chemat pe iudei și a zis, acum este momentul în care să intrăm în post trei zile. Nu mâncăm nimic, nici nu bem nimic. Pentru că vrem să schimbăm legea pe care a pecetruit-o împăratul împotriva noastră. Aici este secretul. Frații mei, dacă am ști noi ce putere are postul, dar știm... Știm lucrul acesta, știți ce s-a întâmplat cu noi cu strada de aici, că de multe ori, ori de câte ori vin aici, zic, te lau, Doamne, și înalți numele Tău, că am văzut minunile Tale. Când bordurile erau puse deja pe o stradă îngustă și n-au vrut să asculte că avem nevoie de parcare, n-au vrut lucrul acesta, s-au îndrăgit. și le-am spus, nu vă dau nimic. Dar am apelat la voi și am zis, fraților, intrăm în post și în rugăciune ca Domnul să mute îndrâjenia lor și, și, și nedreptatea pe care o fac. Și la două zile după post, am văzut că au trimis buldozerele, au dărâmat bordurile și au început să lărgească strada. Da. Și au făcut și ce n-am cerut. Au pus gardul ăsta de metal aici. Frații mei, aș vrea să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să știm că nu numai pe vremea lui Estera, ci și pe vremea noastră și putem să schimbăm hotările ale împăraților. Daniel, capitolul 10, versetul 3, a intrat înaintea Domnului pentru că Domnul i-a descoperit și n-a înțeles sensul acestor descoperiri. Și trei săptămâni a intrat înaintea Domnului și a zis domne, vreau să înțeleg ceea ce mi-ai arătat. Nu vreau să merg după imaginațiile mele. Chiar dacă până aici am descoperit secrete ale împăraților și le-am vorbit profetic, acum, Doamne, am nevoie de descoperire din partea Ta. Ce zici? Nu ți-ar prinde bine la începutul anului 2009, când totul pare cenușiu și confuz, când nu știi ce se va întâmpla, să vii înaintea Domnului, înainte de sfârșitul anului și să spui, Doamne, vreau un an binecuvântat de Tine. Vreau călăuzirea ta, vreau lumina ta peste viața mea, peste familia mea. Vreau, Doamne, ca Duhul Sfânt să-mi vorbească și să înțeleg ceea ce vorbești. vorbește. Daniel a intrat înaintea Domnului. N-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin, trei săptămâni. A stat înaintea Domnului și Domnul i-a descoperit revelația cu privire la sfârșit. Și acum, noi care suntem aproape de evenimentele acestea, ne uităm spre descoperirile lui Dumnezeu care i-au fost făcute lui Daniel în urma postului de 21 de zile. Matei 4,2, Iisus a postit 40 de zile înainte de a intra în lucrare. Matei 17, cu 21, Iisus le-a spus ucenicilor care au venit dezamăgiți la el și au spus, Doamne, noi de ce n-am putut elibera tânărul acesta de demonul care îl chinuia? Și Iisus le-a spus, acest soi de draci nu este afară decât cu post și cu rugăciune. Apostolul Pavel ne spune în 2 Corinteni 11, cu 27, că el postea adesea, nu din când în când, adesea, Haideți să vedem beneficiile postului. M-am desfătat, sincer, când m-am uitat la aceste beneficii ale postului. Ascultați ce se întâmplă dacă aducem un post după voia lui Dumnezeu. Lumina ta va răsări cazorile. Și apoi mai jos spune că întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Înțelești lucrul ăsta? Întuneric, tot ce-i încert, tot ce-i nesigur, tot ce cuprinde în întuneric pentru tine, în urma apostolului, va fi o lumină, adică vei vedea bine, ca ziua în mea mare. Cala la amiază când soarele strălucește mai puternic. Vindecarea ta va încolți repede și mai jos spune, va da din nou mă, mădularelor tale putere. Vindecarea ta va încolți repede. Frații mei, dacă nu ne vindecăm de medicamente, dacă nu ne vindecăm de leacurile pe care le știm noi, există o soluție a lui Dumnezeu, intră în post înaintea Domnului. Și pune degetul pe Isaia 58 unde spune Vindecarea ta va încolți repede și spune Domne, aștept aceasta de la tine. Și vei vedea cum lucrează Domnul. Neprihănirea ta va merge înainte, vei avea favoarea lui Dumnezeu. Nu vreau să intru în detalii, dar am fost săptămâna trecută la primărie și m-am uitat la, la doamna care mi-a explicat ce trebuie să, să fac și am zis, doamne e prea încurcat. Ea s-a uitat la mine și a zis, atunci nu le faci. Nu vreau să intru în detalii. Domnul ne dă favoare. Vreau să vă spun lucrul acesta. Dacă stăm înaintea Domnului, neprihănirea merge înainte și favoarea Lui Dumnezeu lucrează pentru noi. Slava Domnului se va însoți. Oamenii din jurul tău nu vor ști ce se întâmplă, dar vor zice, Domne, simt pace, simt liniște. Este ceva extraordinar aici. Am un bătrân care are o fabrică aici în Oradea și vine... El văd numai că vine la ușă, se pune pe fotoliu și stă acolo. Și zice, domnul pastor, atâta de bine ai, așa mă simt de liniștit aici, vin și stau aici, parcă e un loc în care eu nu înțeleg ce se întâmplă. Am zis, e un loc binecuvântat de Dumnezeu, mai hai, hai la întâlnirea de duminică. Vei chema pe Domnul și El îți va răspunde. Vei striga și El va zice, iată-mă! Aleluia! Frații mei, știți ce înseamnă asta? El vei chema pe Domnul și El va răspunde, iată-mă! Exact așa ca un slujitor. Se face Domnul slujitor pentru tine și pentru mine dacă vii cu post înaintea Domnului. Domnul te va călăuzi neîncetat. Nu știu dacă ați experimentat să aveți un GPS în mașină când vă aflați în locuri străine. E fain. Îți spune dinainte unde trebuie să iei, la dreapta, la stânga, câți kilometri mai ai. Aș vrea să ai un GPS care nu-i racordat la satelit, care de multe ori te poate înșela. Am pățit lucrul ăsta în Statele Unite, GPS-ul ne-a condus prin niște locuri și am zis, gata, nu mai ascultăm de ea. Știm unde să mergem. Ascultați ce spune Domnul aici. Domnul te va călăuzi neîncetat. Rați mei, atât aș putea să vorbesc aici. Îți va sătura sufletul chiar și în locuri fără apă. În locuri pustii unde ești amenințat de sete, lipsă de hrană, tu nu vei duce lipsă. Ce aduce anul 2009? Nu știu. Nu se prevestesc lucruri bune. Nu te speria. Pentru că Domnul... Este Cel care îți va sătura sufletul chiar și în locuri fără apă. Nu vei duce lipsă, vei fi ca o grădină bine udată, ascultați, și ca un izvor a cărui ape nu seacă. Vrei tu să fii ca o grădină udată? Ai văzut vreodată o grădină udată care pușcă de sănătate, de roade? Deosebite. O grădină odată la vreme. Așa vei fi tu dacă vei aduce înaintea Domnului post și rugăciune. Vei zidi pe dărâmături. Acolo unde oamenii au abandonat, tu vei avea proiecte mărețe. Vei ridica din nou temelii străbune. Vei fi numit dregător de spărturi și vei face căile posibile și țara bună de locuit. Înțelegi tu că nu ești nimeni în lumea aceasta. Înțelegi tu că poți să ai o influență la nivelul țării tale, la nivelul lumii întregi. Poate că intri și a intrat în post înaintea Domnului și ai zis, Doamne, nu prea văd rezultate. Vreau să spun, din experiența pe care o am cu Dumnezeu și vreau să mă condam puțin, pentru că nu postesc atâta cât ar trebui să postesc. De aceea am zis la sfârșitul acestui an, vreau să vorbesc despre post. Înainte să se sfârșească anul, vreau să vă spun că avem la dispoziția noastră o putere deosebită, prin post, prin rugăciune. Și eu doresc să intru în post. Chiar am zis soției, nu știu cum va fi, dar de luni vreau să intru în post. Vreau să intru în postul lui Daniel, vreau să experimentez postul lui Estera, Vreau să stau înaintea Domnului mai mult decât am stat în cursul anului, pentru că vreau călăuzirea lui Dumnezeu. Am nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu, am nevoie pe cărarea care va merge din anul 2008 în 2009. Eu, copiii mei, lucrarea în care m-am chemat Dumnezeu să fie sub protecția lui Dumnezeu, să fie sub călăuzirea lui Dumnezeu și să constat la sfârșitul anului 2009 că Dumnezeu a fost cu noi. Vreau lucrul acesta. Dacă vreți și voi, vă provoc. Să intrăm înaintea Domnului. Nu vreau să vă fac eu schi -ă, schița planul. Voi sunteți aceia care trebuie să alegeți. Am pregătit aici câteva informații despre post și aș vrea ca Iulia să le pun afară pe masă și când veți ieși afară cei care vreți, luați-le. Sunt câteva indicații privind postul. Cum trebuie să procedăm. Pentru că Vreau să ne pregătim pentru momentul acesta. Și-aș vrea să venim înaintea Domnului și să-i spunem în rugăciunea cu care vom veni la sfârșit și să-i zicem, Doamne, am dorit căile Tale, am dorit apropierea de Tine, dar n-am făcut ce trebuie în ziua de post, poate n-am postit de ajuns, poate n-am înțeles importanța postului. Poate n-am înțeles, Doamne, cât de important este în timpul postului nu numai să mă abțin de la mâncare și să-mi capul numai acolo, ci important este, Doamne, să mă uit în jurul meu, să acționez și să trăiesc într-un post așa cum îți place ție. Aș vrea să venim înaintea Domnului și să ne ridicăm în picioare și aș vrea să stăm în prezența lui Dumnezeu, aș vrea să avem, Întâlnirea noastră cu Dumnezeu acum la sfârșit și să-i spunem Domnului, Doamne, asta este decizia mea. Văzând ce poate opri ca un post să fie primit de Tine, văzând care este postul adevărat și beneficiile postului, vreau, Doamne, să mă apropiu de Tine. Vreau să cunosc căile Tale. Vreau, Doamne, să experimentez ce au experimentat oamenii Tăi și să mă bucur de toate binecuvântările pe care Tu le ai pentru mine. Haideți să intrăm în această rugăciune înaintea Domnului și să cerem ca El să ne călăuzească în deciziile pe care le vom lua. Ne închinăm cu toți.